la entrevista A l'hora del dia del ple municipal d'aquest mes de setembre no podien deixar d'aparèixer temes d'actualitat política de les últimes setmanes. L'equip de govern farà una declaració sobre la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la immersió lingüística a les escoles, però també faran una declaració contra la reducció de subvencions per part de la Generalitat a l'Escola de Bressol Municipal i també a l'Escola de Música i Dansa. Per conèixer els detalls de la notícia, tenim a l'estudi de radio Tiana el regidor d'Educació, Jordi Goss. Bon dia. Hola, bon dia a tothom. Doncs bé, fa uns dies que ja ens en fèiem ressò no dels detalls però sí de la notícia que l'Ajuntament havia rebut doncs que la Generalitat reduiria la subvenció a l'escola de música i dansa i que per tant el seu futur estava compromès o si més no des de l'Ajuntament es patia i s'estava reestructurant a veure com es podia fer per continuar endavant amb aquesta escola municipal Bé, primer de tot un missatge tranquil·litzador és a dir, en cap moment aquest equip de govern ha tingut la voluntat política de prescindir d'aquest servei, que pensem que és un servei que dota de qualitat i afegeix doncs, un ensenyament com, com, com és el, el musical i, i la dansa, doncs afegeix a l'oferta d'ensenyament que hi ha a Per tant, eh, voluntat política d'aquest equip de govern és eh, mantenir aquest servei. Dit això, eh, certament, com comentaves, ens hem trobat amb, amb diversos problemes, eh, per poder garantir la continuïtat d'aquest servei i el principal un dels principals ha estat que degut a les retallades com has comentat per part del departament de la Generalitat de Catalunya doncs ens hem vist obligats a realment posant-'hi de valent per intentar mantenir aquest servei per tant després de diverses reunions amb l'empresa que gestiona doncs, aquest servei eh, hem aconseguit, penso jo finalment, doncs, a base de reduir i sobretot racionalitzar el que són la distribució de, dels grups educatius, eh, disminuir considerablement la despesa que implica aquest servei per l'Ajuntament i per altra banda doncs, també el que farem serà ja que la Generalitat l'única subvenció que, do, que dona i a més a més ara la dona molt inferior és fins als 18 anys doncs, el que haurà de fer l'Ajuntament, malgrat no, no sigui la nostra voluntat, però per tal de poder garantir aquest servei i la seva continuïtat, el que farem serà deixar de subvencionar els adults, eh, amb la qual això no vol dir que desapareguin els grups d'adults, eh, el que passa és que la gestió d'aquests grups ocorrerà doncs, a càrrec exclusivament de l'empresa concessionària. Teníem la dada de 20.000 euros menys per part de la Generalitat respecte a l'any passat. És correcta aquesta dada? Aproximadament, eh? perquè estem parlant encara de, de xifres eh, aproximades i a falta de que ens arribi eh, concretament doncs, quina subvenció rebrem. Penseu que eh, la subvenció del curs passat del 2009-2010 encara està per arribar. Eh? És a dir, que la Generalitat en aquest sentit no ens doncs, porta un ritme que a nosaltres dificulta molt el poder fer previsions eh, pressupostàries. Per tant, ja et dic que amb aquesta dificultat afegida eh, el que hem fet és eh, fer mans i mànigues eh, per poder mantenir aquest servei. Per altra banda, també estem molt contents, estem molt satisfets. L'Ajuntament de Diana ha fet una inversió, eh, com sabeu, doncs, en remodelar l'edifici annex que hi ha a l'escola Ticiana a la Ciutadella, i hem fet una inversió considerable per reformar aquell edifici, per poder-lo adaptar eh, per encabir-hi eh, el que és l'escola de música i la inversió que hem fet ha estat eh, considerable, eh, uns 58.000 euros i per tant en aquest sentit estem satisfets i l'aposta d'aquest govern insisteixo és ferma a mantenir aquest servei, el que passa que els números són els que són les subvencions ens arriben com ens arriben i moltes vegades hi ha ja molt retallades i per tant això ens obliga doncs, a a treballar sobre el tema i intentar disminuir despeses. De fet, ja ho deien des de l'escola de música i dansa, que comencen amb un gust agradós, no? perquè es edifici, per fi es poden traslladar, però per altra banda, doncs, com dèiem, s'han de reestructurar tots els cursos, sobretot doncs, els cursos de, de, de, de teoria. Els de pràctica potser no estaran tan afectats, però els de teoria doncs sí que seran un major nombre d'alumnes en una mateixa aula, no? diguéssim. Bé, insisteixo, és el que he comentat, sense entrar en el que seria el projecte pedagògic, que, evidentment, corre a càrrec de, de les persones que, que ja estan al capdavant, el que nosaltres hem demanat des de l'Ajuntament és una racionalització, i això és fàcil d'entendre, és a dir, els grups, com més alumnes tenen, menys hores impliquen, i, per tant, la despesa final doncs, és inferior i es redueix considerablement. Això és l'únic que hem demanat, aquest esforç, és a dir, insisteixo, jo he posat el símil, em eh, recordo en una de les converses que vam tenir amb la, amb la directora eh, dels cargols, és de a dir, el cargol quan deixa de ploure que fa, es tanca la seva closca eh? fa aquella pel·lícula protectora doncs una miqueta el que hem de fer en època de crisi i no només amb l'escola de música sinó en moltes altres coses és eh, reduir, reduir, reduir, reduir despesa i esperar que vinguin temps millors que arribi la pluja eh? i aleshores doncs perquè no eh, assolir plenament doncs el que seria el projecte inicial, que moltes vegades tots a tots ens passa, vull dir, a qualsevol nivell d'economia, fins i tot la domèstica, doncs voldries fer més coses, però els números són una realitat i per tant t'hi has d'ajustar. I perquè ens entenguem aquests 20.000 euros que dèiem aproximadament que, que doncs, ha reduït la Generalitat, dins del pressupost general de l'Escola de Música és un tant per elevat, és a dir eh, ha fet trontollar una mica l'estructura, com dèiem? Home, del tot nosaltres el que hem estat treballant ha estat doncs, per reduir aquest pressupost gairebé un 50%, eh? per tant evidentment és una xifra considerable, tenint en compte que estem treballant amb un pressupost que hem heretat, que està tancat, eh? que per tant l'actual equip de govern no l'ha elaborat. Eh? Per tant, certament ha estat una, una feina difícil, una negociació doncs complexa, però jo aquest gust sagradols que comentaves, doncs jo penso que és més dolç que agra, eh? perquè realment en les èpoques de crisi que estem patint, eh, escolta'm, hi ha multitud de municipis que han hagut de tancar les seves escoles de música i dansa. Per tant, jo penso que almenys aquest any eh, l'hem salvat, eh? i a l'espera de com vagi tot el tema de les retallades, que sembla que, que són imparables per part de la Generalitat, doncs per part de l'Ajuntament i de l'actual equip de govern farem mans i mànigues per, per mantindre aquest servei. Diu que hi ha voluntat política i que aquest any està salvat, però no hi ha garanties de cara als propers anys. A veure, és que és el que t'he dit, clar, nosaltres depenem absolutament, no només amb això, amb moltes altres coses de, de la subvenció de la Generalitat, vull dir, que aquí ja entraríem amb en un, en un tema molt complex, no? o que potser no toca avui parlar-ne, no? que seria doncs, lo, tot el que és el finançament de dels ajuntaments, no? però evidentment el dependre tant directament d'una doncs, subvenció, si aquesta subvenció no està garantida o no es dona, doncs evidentment l'Ajuntament no pot assumir el cost d'aquest servei. I mencionàvem eh, aquesta subvenció a l'Escola de Música i Dansa, però com dèiem, doncs, també s'ha vist afectada l'Escola Brassol Municipal, la Generalitat retallarà al voltant d'un 20% l'aportació a l'Ajuntament i això també doncs, suposo que tindrà conseqüències. Sí, sí sí, de fet, en el ple el que farem serà aprovar una pujada de preus, eh, de que són els preus eh, que, que es cobren a les famílies que porten els seus fills a, a l'Escola Presol Municipal. Aquesta pujada de preus té diversos components. Un d'ells, el, el primer seria don, doncs que els, dels darrers dos últims anys, dos últims cursos, l'anterior equip de govern no va, no va aplicar la pujada doncs, de, de l'IPC, això és un percentatge d'aquesta pujada, però evidentment el gruix d'aquesta pujada ha estat la disminució per part de la Generalitat, que és al voltant d'uns 200 euros eh, per nano. Eh, clar, aquest, aquesta disminució d'aquesta subvenció l'ha d'assumir algú eh, i per tant eh, el que estem fent és que l'assumeixi una part les famílies i una part l'Ajuntament tenint en compte que l'escola Brassol eh, és un servei per definició que és, que és deficitari és a dir, uh -huh. que malgrat ser un preu públic en principi doncs el preu públic hauria de cobrir el cost del servei hi ha una excepció i en aquest cas és claríssim que quan hi ha motius socials Eh, se'n diu doncs, el que fa l'Ajuntament és cobrar un preu inferior del que tocaria per, per cobrir el cost del servei és a dir que tot i aquesta pujada a l'escola Brasol segueix sent deficitària però evidentment nosaltres creiem que eh, és un servei bàsic i amb un component eh, social importantíssim i que per tal cal no, no només mantenir sinó posar-lo, adequar-lo a les necessitats de Tiana i que probablement s'hagi doncs, eh, d'incrementar el nombre de places però això ja en parlarem i en quant s'incrementarà doncs, aquesta aportació, aquesta quota que, de, que hauran de pagar les famílies? Bé, la quota eh, pujarà exactament, t'ho dic ara perquè ho aquí apuntat, les 11 mensualitats pujarà a 160, 164 euros al mes, eh? per tant la pujada és d'uns 34 euros d'augment respecte a curs anteriors. També hi ha alguna petita modificació, i és que es deixa de subvencionar una part del saber de menjador que abans es feia, que no s'espanti ningú. És a dir, això estem parlant del preu públic de les persones que no demanen cap ajut. Evidentment, els ajuts a aquelles persones o famílies necessitades que ho acreditin i que, per tant, a criteri doncs, dels del servei social i sabers esterics de, de l'Ajuntament, doncs requereixin d'una subvenció, aquestes subvencions es mantenen. Bé, si més no, com dèiem, doncs, aquest ple municipal està marcat per moltes qüestions de, de retallades socials que, que haurem d'esperar fins al ple municipal per doncs, veure la discussió política i veure totes la, les qüestions i els punts que s'aproven i els que no però, com dèiem, doncs, un ple després de les vacances eh, intens, no? Bé, sí, sí sí, certament hi ha moltes intervencions, de, tant declaracions com mocions de la resta de grups però jo penso que en moltes d'elles eh, espero i desitjo que amb aquest desig que tenim tots, tal com vam manifestar en el pla de Constitució, doncs d'un canvi de maneres de fer els plens, doncs jo desitjo que ens posem d'acord. Si mireu el mic a l'ordre del dia veureu que hi ha mocions i declaracions que són molt coincidents entre, la, entre els diferents grups polítics i jo confio doncs, que serem capaços, eh, ara sí, Eh, de, de, de fer aquest gir en, en el que és la política tianenca i posar-nos d'acord en qüestions que són tan bàsiques que, que no cal, com pugui ser doncs, la qüestió de la llengua, la qüestió de retallades socials, etc. Jo penso que ens posarem d'acord i, i la veritat és que confio que el, el clima d'aquest pregues sigui, sigui tranquil i de, i de concòrdia. Jordi Gost, primer tinent d'alcalde, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé ple. Gràcies a vosaltres, bon dia. L'entrevista